Доктор Богдан Цимбалістий родина і душа народу. Проблема національної вдачі дуже складна і важка для наукового дослідження. Вона належить до тих ділянок, про які кожному вільно висловлюватись, але в яких фактів науково-об'єктивно стверджених дуже мало. Існує поширена віра в те, що кожний народ має власний окремий характер, який проявляється протягом усієї його історії і у всіх ділянках його життя. Ця тема віддавна є спокусою для письменників, журналістів, туристів. Звідси так багато узагальнюючих правдивих і неправдивих оцінок національних рис поодиноких народів. Із таких спрощувань і загальників залишається іноді лише кілька визначень, найчастіше глумливих, які приписуються сусідському або іншому народові. В питанні національних різниць та особливостей дуже яскраво проявляється схильність людського думання користуватися не категоріями, здобутими в постійно свіжому контакті з дійсністю і провіреними розумом, але готовими, запозиченими стереотипними штампами. Багато людей повторюють ці штампи про різні народи, ніколи не пробуючи поставити їх під сумнів. Часом бракує нагоди особисто пізнати якийсь народ. Але це не є найменшою перешкодою думати про його вдачу за готовим запозиченим стереотипом. Від старовинних часів були спроби пояснювати собі існування національних різниць. Греки пояснювали ці різниці переважно зовнішніми впливами – планет, клімату, внутрішнім виділюванням організму тощо. Класичним твором, що став джерельною літературою для інших письменників, був твір, приписуваний Гіппократові, в якому з'ясовувано теорію про вплив клімату на характери народів. Птолемей і Гален висували астрологічні теорії – були також письменники, як Тукідід і Страбо, що вказували на важливість соціальних умов життя народу, на його ментальність і вдачу. В середніх віках присвячувано менше уваги питанню національних характерів. В добу Ренесансу заінтересування цією проблемою зростає, і з цим появляються різні теорії, які намагаються вияснити поставання національних різниць. Від того часу це заінтересування не зникає, навпаки виявляє тенденції зростати. Особливо великий вплив на інших мав французький мислитель Монтескє. Його теорія перецінювала вплив кліматичних умов. Взагалі, у XVIII столітті перецінювано значення і вплив природи на формування психічних особливостей народу. Письменники романтичної доби знову ж підкреслювали органічність і деяку містичність національного духа, що вічно існує, є незмінний і всюди присутній в історії. Розвиток історичних і географічних знань, як теж розвиток наукових метод досліду, призвели до спроб систематичніше і більш науково розглядати питання національного характеру. Географи, як Карл Ріттер, Фрідріх Рацель, Жан Брюнес започаткували в половині XIX століття так звану антропогеографію або політичну географію. Психологи, історики і соціологи ставили наголос на назначення історичних традицій, ідеалів, історично зумовлених соціальних обставин життя. Пізнанням різних людських рас великого значення набрав фактор расово-біологічного складу народу для пояснення його психічних особливостей, аж до надуживання цього підходу в гітлерівській Німеччині. Незважаючи на таке багатство теорій і спроб науково визначити національні різниці та подати їх генезу, наука про національний характер ще в початках найчастіше маються до діла з особисто зумовленими поглядами і особистим досвідом самих авторів. Деякі автори узагальнюють свої особисті погляди, і хоч такі узагальнення можуть відповідати дійсному стану,